Kapitel 5 Og så snart alle amorittkongene som var på vestsiden av Jordan, og alle kananerkongene som var ved havet, hørte at Jehova hadde tørket ut Jordans vannmasser foran Israels sønner inntil de var gått over. Da begynte deres hjerter å smelte, og det viste seg at det ikke lenger var ånd i dem på grunn av Israels sønner. Nettopp på den tiden sa Jehova til Josva, «Lag deg flintkniver, og omskjær Israels sønner igjen for annen gang!» Da laget Josva seg flintkniver og omskar Israels sønner ved Gibeath Ha-Aralot. Og dette var grunnen til at Josva foretok omskjæringen. Hele folket som drog ut av Egypt, Diamantkjønn, alle stridsmennene, hadde dødd underveis i Ødemarken da de drog ut av Egypt. For hele folket som drog ut var omskåret.» Men hele folket som var født underveis i Ødemarken, da de dro ut av Egypt, hadde de ikke omskåret. For Israels sønner hadde vandret 40 år i Ødemarken, inntil hele nasjonen av de stridsmenn som dro ut av Egypt, og som ikke lyttet til Jehovas røst, var gått i grunne. Overfor dem hadde Jehova sverget at han aldri ville la dem se det landet som Jehova hadde sverget overfor deres forfedre at han skulle gi oss, et land som flyter med melk og honning og deres sønner oppreiste han i deres sted. Disse omskar Josua, fordi det viste seg at de var uomskårende, for de hadde ikke omskåret dem underveis. Og da de nå var ferdige med å omskjære hele nasjonen, ble de på sitt sted i leiren til de kom seg. Så sa Jehova til Josua, «I dag har jeg veltet bort Egypts hån fra dere.» Derfor fikk dette stedet navnet Gilgal, som det heter den dag i dag og israel sønner fortsatte å ligge i leir i Gilgal, og de feiret så påsken på den fjortende dagen i måneden, om kvällen på Jerikos ørkensletter. Og dagen etter påsken begynte de å spisa av landets grøde, usyret brød og ristet korn, nettopp på den dagen. Så opphørte mannaen neste dag, da de hade spist av landets grøde, og det kom ikke mer manna til Israels sønner, og i det året begynte de å spisa av grøden i Kanaans land. Og det skjedde da Josua befant sig ved Jericho at han løftet sine øyne og så, og der sto det en mann foran han med sitt dragende sverd i hånden. Da gick Josua bort till han och sa til ham, «Er du for oss eller for våre motstandere?» Til dette sa han, “Nej, men jeg som fyrste over Jehovas her er jeg nå kommet.» Da falt Josua på sitt ansikt til jorden og kastet sig ned og sa til ham, Vad har min Herre å si til sin tjener?» Og fyrsten over Jehovas her sa til Josva, «Dra sandalene av dine føtter, for det stedet du står på er hellig.» Straks gjorde Josva dette.